Szán sosem nyert a díjat a konyha művészetével. Mi jobb kaptunk a ráfnál, mint a háborús Anglia lakosainak zöme, de számomra ez se állt, ki az összehasonlítás Azt hiszem, el voltam kényeztetve. Először Mrs. Hall, aztán Helen főzött rám. A ritka ritka esetektől eltekintve úgy étkeztünk, mint a királyok. Ezeket a ritka alkalmakat az jelentette, amikor Tristan volt a szakács. Az egyik reggelinél kezdődött, akkoriban, amikor még aglegény voltam, és Trisztán társaságába foglaltam helyet a mahagóni ebédlő ebédlőasztalnál. Berontott Szigfried, morgott valamit köszönésképpen, majd kávét töltött magának. Rendszerint szórakozottan megvajazott egy pirítost, felvágott egy szelet sult a tányérján, aztán egy perces néma rágás után úgy csapta le a kezét az asztalra, hogy mindannyiszor felugrottam tőle. – Megvan! kiáltott föl. – Mi van meg? érdeklődtem. Szygfried letette a kést meg a villát, és nekem szegezte az ujját. Hát, ez tényleg őrület. Itt ülök, és azon töröm a fejem, hogy mit tegyek, és akkor egyszerre beugurik. Miért, mi a gond? Mrs. Hall, mondta. Épp az imént közölte velem, hogy beteg a nővére, és neki kell lápolnia. Úgy gondolja, hogy egy hétig távol lesz. Én pedig azon töprengtem, hogy kire bízzam addig a háztartást. Értem. Aztán egyszer csak rájöttem. Levárta egy főt tojás sarkát. Csinálja, Trisztán! Mi? kapta fel a fejét az öccse a déli mirrorból. Még hogy én? Igen, te. Te úgyis csak a fenekedet merezted. Kifejezetten jót tenne neked némi hasznos elfoglaltság. Trisztán elkínzottan nézett rá. Mit értesz hasznos elfoglaltság alatt? Nos, rendben tartatod a házat, mondta Szigfrid. Nem várom el, hogy tökéletes rend legyen, de minden nap takaríts ki, és persze készítsd el az ételt. – Az ételt? – Hát persze. Szygfried hűvös tekintetet vetett rá. – Tudsz főzni, nem? – Hát, izé, igen, kolbászt meg krupli pürét. fölényesen legyintett. Oh, – oh, oh, Látod, nincs itt semmi probléma. Told már ide azt a sült, krupli James. Némán elétoltam a tálat. Csak félfüllel figyeltem a beszélgetést, mert máshol jártak a gondolataim. Közvetlenül a reggeli előtt telefonált Ked Billings, az egyik legjobb farmer ügyfelünk, és az ő szavai jártak a fejembe. Doktor úr kimolt az abort nyúlva, melyiket tegnap kezel. Már a harmadikat veszítettem el ezen a héten, és teljesen meg vagyok döbbenve. Azt szeretném, ha még délelőtt kijönne körülnézni. Szórakozottan kortyolgattam a kávét. Nem ő volt az egyetlen, aki megdöbbent. Három remek bógyum mutatkoztak a heaven nyomormártalmak tünetei. Kezeltem őket, azok meg elpusztultak. Ez már önmagában is elég nagy baj volt, de az még nagyobb, hogy fogalmam se volt, mi bajuk lehetett. Megtöröltem a számat, és gyorsan felálltam. Siegfried először Billingszékhez szeretnék kimenni, aztán végigjárom a többi címet, amit bára kiadtál. Hát persze, James! A főnököm nyáles és bátorító mosolyt küldött felém. Rátettet szeletbundás kenyerre egy gombát, és a szájához emelte. Nem volt nagy evő, de reggelizni szeretett. Útban a farm felé vadul pörgött az agyam. Mi más tehetnék, mint amit eddig is tettem? Az ilyen homályos esetekben az ember hajlamos arra a következtetésre jutni, hogy az állat valami rosszat tehet. Időnként órákat töltöttem azzal, hogy mérgező növényekre vadáztam a legelőm, de Bélingsz borjainál ennek nem volt értelme. Sohasem voltak még odakint, lévén egy hónapos szopós jószágok. Megvizsgáltam az elhullott állatok tetemét, de csak általános gyomor és bélhurutot állapítottam meg. Elküldtem a vesélyüket a laboratóriumba ólomvizsgálatra. Az eredmény negatív volt. Épp úgy megvoltam döbbenve, mint az állatok gazdája. Mr. Birlingsz az udvaron várt. A legjobbkor telefonáltam, szólt elfulladva. A következő is megbetegedett. Beruhantam vele az istálóba, és pontosan azt láttam, amitől féltem. A saját gyomrát rúgdosó, rángatódzó kisborgyú, aki időről időre meghempergett a szénaágyom. Tipikus alhasi fájdalom. De vajon mitől? Végig csináltam ugyanazt, amit a többiekkel. Hőmérsék normális, tüdők tiszták, csak a bendő volt renyhe és kórusan puha, amikor megtapogattam a hacsirészt. Amikor visszatettem a lázmérőt a tokjába, a bóriú hirtelen összeesett és görcsbe merevedett. Jósan nyugtatót adtam be neki, kalciumot és magnéziumot, de közben a hiába érzése kísértett. Ugyanezt megtettem korábban is. – Mi a fenne áz? – kérdezte a farmer a saját gondolataimat visszhangozva. – Megrándítottam a vállam. Heven gyomor hudult, Mr. Billings, de nem tudom az okát. Esküdni mernék, hogy ez a borjú evet valamit, ami mérgezi a gyomrát. De a francásség bele, ezek még csak tejet kapnak, meg egy kis tápot, tárta szét karját a farmer. Abba csak nincs semmi, ami kár bennük. Elgyötörtem mentem újra végig a dutinál járásokon. Körülnéztem a borjú állásába, hát találok valami áruló jelet. Akadt ott már honfesték, Birka füldetőszer, kiszakadt csomagja. Elképesztő dolgokra lehet bukkanni, ha az ember körülnéz egy tanya épületbe. De nem Mr. Billingsnél. Ő kínos rendet tartott. Kivált a borjak helyén, nem is találtam semmilyen hulladékot az ablakokba vagy a polcokon. Ugyanez volt a helyzet a teljes amelyeket minden etetés után makulátlanul tisztára súroltak. Mr. Billings nagyon vigyázott a borjaira. Két-tizen éves fiát is nagyon érdekelte a mezőgazdaság, ő pedig pártolta, hogy megtanulják a gazdálkodás minden csinyát-binyát, de a bójakat maga etette. A bórjak is a legfontosabb az egész állattartásba, szokta mondani. Csináld velük végig az első hónapot, és már túl vagy a nehezint. Tudta, mit beszél. Az ő jó is, soha nem szenvedtek a szokásos gyermekbetegségekbe. Se hasmenés, se ficam, se tüdőgyulladás. Sokszor megcsodáltam őket, de ez csak még elviselhetetlennebbé tette a mostani szerencsétlenséget. Rendben van, mondtam hamis könnyedséggel távozóban. Talán ez nem lesz olyan súlyos. Hívjon fel holnap reggel. Borús kedély állapotban jártam végül a többi címet, és még ebédnél is csak arra tudtam gondolni, mi történhetett, amikor Trisztán felszolgálta az ételt. Teljesen megfeledkeztem Mrs. Hall távol létéről. A kolbász és a krumplipüré egyáltalán nem volt rossz, trisztán pedig bőkezően mérte az adagokat. Mindhárman kiürítettük a tányérunkat rendesen, mivel a délelőtt a leghajszásabb időszak az állatorvosi praxisba, és dére mindig farkasíhes lettem. Még a délutáni vizitek alatt is Billings gazda problémáján járt az eszem, és amikor vacsorához ültünk, csak enyhén ütköztem meg azon, hogy már megint kolbászt és krumplit kapunk. Még egyszer, ugyanaz nyögött fel Siegfried, de megette ezt az adagot is, majd szónélkül otthagyta az asztalt. A következő nap rosszul indult. Arra mentem le az ebédlőbe, hogy üres az asztal, és Szigfried mérgesen topolog. Hol a fenébe van a reggeling! tört ki belőle. És hol a fenébe van Trisztán? Végig csörtetett az átjáron, és hallottam, hogy a konyhába ordítozik. Trisztán! Trisztán! Tudtam, hogy csak az idejét vesztegeti. Az öccse gyakran elaludt, csak ma reggel ez némileg feltűnőbb volt. Főnököm őrjöngve veszágódott végig a folyosón, én pedig kellemetlen jelenetre készültem, miután kiugrasztotta a fiatal embert az ágyból. De Trisztán, mint mindig, ura volt a helyzetnek. Siegfried még a lépcső jött lefelé hármasával véve a fokokat, amikor a lépcső tetején feltűnt az öccse, már a nyakkendőjét kötve nagy műgonddal. Ez elég rejtélyes volt. Mindig többet aludt, mint amennyi járt neki, de csak ritkán kapták rajta az ágyban. – Sajnálom, fiú, – mormolta. – Kicsit elaludtam. – Igen, de nem erről volt szó, – kiáltotta Hol Az a rohadt reggeli. Tegnap megbíztalak valamivel. Trisztán bűvmánatot mutatott. – Tényleg nagyon sajnálom, de tegnap késő estig fennmaradtam a krumpli pucolás miatt. A bátyának vörösre gyúlt a képe. – már, fölmet rá. – Hozzá sem kezdtél addig, amíg a Drawer's-ben el nem jött az áróra. – Hát, ez van. Trisztán nyelt egyet, és arcán megjelent a sértett méltóság jól ismert kifejezése. – Kicsit megszomjaztam tegnap este. – Nem is csoda, annyi takarítás és portörlés után. Szygfried nem válaszolt. Egyetlen bőszült pillantást vetett csak a fiatalemberre, majd hozzán fordult. – Ma reggelbe kell érnünk legváros kenyérrel, James. De rá a konyhába, is. A telefon csengetése félbeszakította a mondatot. Felemeltem a kagylót, és belehallgattam, de olyan arc kifejezéssel, amely maradásra késztette Siegfriedet. Mi történt, James? Kérdeztem, mikor letettem a telefont. Úgy festesz, mint akit gyomrorúgtak. Bólintottam. Úgy is érzek, Bailingsnek újabb borja pusztult el, és már megbetegedett a következő is. Szeretném, ha kijönnél velem Siegfried. A főnököm néma csöndbe át, és a kis jószágot nézte. Azt nem tudtam már, mit csináljon magával kínnyába. Fölkelt, lefeküdt, rúgdosott, jobbra-balra rázta a hátsóját. Miközben figyeltük, az oldalára dőlt, és kapálozni kezdett mind a négy lábával. James, mondta halkan, ezt a bódult megmérgezték. Én is erre gondoltam, de hogyan, Mr. Billings közbe vágott. – Ne mondjon már ilyet, Farnon, doktor! Állandóan itt nem vagyunk, és ide nem juthat be semmilyen méreg. – Nos, vegyük még egyszer végig. Szygfried körbesétált a bórjú istálóba, ugyanúgy, ahogyan én tettem, és kifejezéstelen arccal tért vissza. – Honnan szerzi be a tápot? – kérdezte, szétmozsolva az egyik kockát az ujjai között. – Mr. Billings Sétát a karját. – A helyi malomból Reader's-tal. Ők a legjobban. Igazán nem okóhatja őket. Sigfrid nem szólt semmit. Readers híres volt arról, hogy rendkívül gondosan készíti el a borjutápot. Szigri stetoszkópot és lázmérőt vett elő, megvizsgálta a beteg állatot, újjaival végigtapogatta a szőrös hasfalat, és figyelte az állat képén, hogyan reagál. Ugyanezt tette a tegnapi betegemmel is, amelynek már csak üveges szeme és kihültete árulkodott a szörnyű sorsáról. Majd gyakorlatilag ugyanazt a kezelést alkalmazta az állatoknál, mint én. Végül távoztunk. Az első férmérföldet szótlanul vezette le, aztán hirtelen rácsapott tökvével a kormányra. Pedig méreg van a dologba, James, hol biztos? De veszek meg, ha tudom, hogy honnan kerül oda. Hosszúra nyúlt a vizit, és csak ebédidőbe érkeztünk vissza a Siegfriednek is Mr. Billings problémája járt a fejébe, akárcsak nekem, és megserezzent, amikor Trisztán eléjetette a gőzölgő tálat a kolbásszal és a krumpli pürével. Majd miután beleszúrt a villáját a pürébe, láthatólag felucsúdott merengéséből. – Te jóságos isten! – kiáltott fel. – Megint ezt kapjuk! Trisztán behizelgően mosolygott. – Hát igen, Mr. Johnson azt mondta, hogy ma különlegesen finom szállítmányt kapott – Kivételesen felséges, így mondta. Valóban. A bátya fanyar tekintetet vetett rá. Már én nem látok semmilyen különbséget, pont olyan, mint a tegnapi vacsora meg az ebéd. Hanki előbb felemelkedett, majd alászállt. A francba. Morogta és elkezdte piszkálgatni az ételt. Azok a bórjak nyilván elvették az étvágyát, és én pontosan tudtam, mit érez. Én minden nehézség nélkül belapátoltam az adagomat, mindig is szerettem a kolbászt és a krumpli pürét. De a főnököm rugalmas természet, és amikor késő délután újra találkoztunk, már a régi jókedéjjel üdvözölt. Ez a Billings eset kibarított, annyit mondta csak James, kezdte. De meglátogattam néhány régebbi páciensemet, és azok szépen javulnak. Az ilyesmi mindig jót tesz az önbizalomnak. Így áll velem valamit. Benyúlt a kandalló párkány fölötti fali szeklínbe. elővette a dzsines üveget, és két adag kitöltése után nyájasan nézte a nappalima takarító öccsét. Trisztán látványos műsor produkált, elalájáratta a szőnyek tisztetőt, kipofozta a párnákat, mindent megtámadott a porrongyal, ami csak a szeme elé került. Sóhajtozott és nyögdélcselt nagy erőfeszítésébe, maga volt az űzött háziasszony szobra. Már csak a fejkendő és a bodros kötény hiányzott róla, hogy tökéletes legyen a kép. Kivégeztük az italunkat, majd Szigfried belemerült az állatorvosi szemlébe, miközben incsiklandó illatok szállingoztak a konyha felől. Hét óra körül járhatott, amikor Trisztán megjelent az ajtóba. – A vacsora tálalva – jelentette. Főnököm letette a lapot, és hatalmasat nyújtózott. – Helyes, éppen megéheztem. Követte őt az ebédlőbe, és csak nem belerohantam a hátába, amikor hirtelen megtorpant. Hitetlen kedve merett az asztal közepén álló tára. – Csak nem az a francos kolbász és krumpli van megint? – bömbölte. Trisztán a lábát húzogatta a padlom. Nos, izé, igen, de tényleg nagyon finom. – Nagyon finom! bomba, ne jöjjön elő ez az Istenvertekoszt! Nem tudná valami mást főzni? – Nos, én megmondtam. – nézett rá Trisztán sebzettem. Megmondtam neked, hogy kolbászt és krumplipürét tudok főzni? Igen, megmondtad, kiabált a fivére. De azt nem mondtad, hogy semmi máshoz nem értesz csak ehhez. Trisztán határozatlan mozdulatot tett, mire a bátya elgyötörten roskat le a székére. <gül> Akkor rajta, sóhajtotta, tálad ki, és az Isten irgalmazzon nekünk. Szájába vette egy kis falást, aztán a gyomrához szapott, és halkan felnyögött. Megöl ez a matéria. Alig hiszem, hogy átvészelem ezt a hetet. A következő nap drámaian indult. Éppen felkeltem az ágyból, és felvettem a köntösömet, amikor robbanás ráskódtatta meg a házat. Hangos vú, hallatszott, mint hallatszott, mintha szélroham söpörne végig a folyosókon és a szobákon, megdezettetve az ablakokat, majd vészrósló csend állt be. Kiruhantam, és a lépcső tetején beleüttöztem aki egy pillanatig merett szemmel bámult rám, majd lecsörtetett a lépcső. A konyhába a következő látvány fogadott minket. Krisztán a hátán feküdt, körülötte szétszórt lábosok és tányérok. Több szelet szalonna és törött tojás bolította a konyhakövet. – Mi az ördög folyik itt? – kiáltotta Sigfrid. Az öccse anyha érdeklődéssel tekintett főre. – Tényleg nem tudom? – meg akartam gyújtani a tüzet, és akkor bang! Meggyújtani a tüzet? Igen, az utóbbi két napban ez némi nehézséget okozott. Nem akart működni. Gondolom, nem ártanak tisztítani a kémét. Ezek az öreg házak. Jó, jó, tört ki Trisztán. Ezt tudjuk, de mi a fene történt? Trisztán felült. Még most is, a tojás és koromfoltokkal a képén, megőrizte a lelki nyugalmát. Nos, gondoltam, felgyorsítom egy kicsit a dolgot. Fékezhetetlen agyveleje folyvást új energiatakarékos módszereket keresett. Éterbe mártottam ezt a rongyot, és bedugtam. Éterbe? Nos, igen, végtére is az gyúlékony, nem? Gyúlékony? Bátyának elkerekedett a szeme. Inkább rompanékony. Csoda, hogy nem repítetted levegőbe az egész házat. Krisztán felállt és leporolta magát. – Nos, annyi baj legyen. Mindjárt elkészítem a reggelit. – Felejtsd el! vette vett egy mély lélegzetet, majd odament a kenyértartóhoz. Fogott egy cipót, és neki látott felszeletelni. – A reggeli a kövöm. Egyébként is, mire feltakarítanád ezt a disznóolat, mi már itt se vagyunk. – Lekváros kenyér megfelel, James! Ismét együtt távoztunk. A főnököm elintézte, hogy Campbell Billings megvárjon minket a borja ketetésével, hogy tanulni lehessünk az eseménynek. Nem volt kellemes találkozás, mindkét borjuk kimúlt, és a farmer tekintetébe kétségbees is tükröződött. Siegfried egy pillanatra összeszorította az álkapcsát, majd intett a kezével. Kérem, folytassa, Mr. Billings, szeretném látni, hogyan eteti őket. A kis jószágok mindig hozzáférhettek a táphoz, mi pedig feszülten figyeltük, ahogy a gazda kitölti a tejet a dézsába, a bógyak pedig inni kezdenek. A szerencsétlen ember láthatóan föladta már a reményt, és a patikus viselkedéséből arra következtethettem, hogy nem sok bizalma van újabb próbálkozásunkhoz. Nekem se volt, de Szygfried úgy járkált föl alá, mint a ketrecbe zárt vadállat, azt várva, hogy valami történni fog. A borjak kíváncsian emelték magasban nyálas orrocskájukat, amikor föléjük hajolt, de hozzám hasonlóan ők se tudtak magyarázatot adni a rejtélyes esetre. néztem az állások hosszú során. Még mindig több mint harminc borjú volt az istálóba, és az a rettenetes gondolatom támadt, hogy itt valamennyiükre átterjedhet a betegség. Ez járt a fejembe, amikor Szigrid újjával rábökött az egyik dézsára. – Az mi? – Vakantotta. A farmer és én is oda mentünk, és lenéztünk a kör alakú egy centiméter átmérői fekete tágyra, amely a tej felszínén lebegett. – Valami piszok került bele – motyogta Mr. Billings. – Mindjárt kiveszem. Azzal benyúlt a Dézsába. – Hagyja, majd én! Siegfried óvatosan lerázta leráztalóra a tejet, és elmélyülten tanulmányozta. – Ez nem piszok – mormolta. – Nézze, homorú, mint egy kis csésze. Megdőzsölt a hüvelyk és mutató között. Megmondom én, mi ez? Var. De honnan a fenévő került ide? Vizsgálni kezdte a borgyú és fejét, aztán megtapogatta a kis szarv és megmerevedett. Ennek érdes a felszíne. Látja, innen esett le a var. Ráillesztette a kis kúpot a szarv vügyre, és az tökéletesen oda A farmer megvonta a vállát. Ja, értem már. Úgy két hetre lehet, hogy leszedtem mindegyiknek a szarvát. Mit használt, Mr. Billings? kérdezte kollégám lágy hangon. Ha valami új szert. Felled itt elházalt vele. Csak meg kell vele festeni, azt magától leesik. Sokkal könnyebb, mint a régi maró Megvan még az az üveg? Meg a. van a házba. Mindjárt hozom. Amikor a farmer visszatért, Siegfried elolvasta a címkét, és átadta nekem az üveget. Antimonos kenőcs. Most már értem. De miről van szó? kérdezte a farmed megzavarodva. Szygfried együttérzően nézetre. nézett rá. Az antimon halálos méreg, Mr. Billings. Persze, hogy könnyen lemarja a szarvat, de ha belekerül az ételbe, kész a baj. A farmed nagyot nézett. Igen, a minküességből, amikor lehajtják a fejüket, hogy igyanak akkor pocsoktatják bele a tájbe. Pontosan? mondta Szygfried. Vagy amikor neki a szarvuk a szélének. Most pedig oldjuk meg a dolgot. Végigjártuk a borjakat, eltávolítottuk a haláthozó varratokat, és simára dörzsöltük a szarvacskáikat. És végül abba a biztos tudatba hajtottunk el, hogy ezzel lezárult-e rövid, de fájdalmas epizód a Billings borjak életébe. A kocsiban kollégám rákönnyökölt a kormányra, és tenyerébe támasztott állal vezetett. Gyakran tette ezt, ha elmélázó hangulatba volt, és mindannyiszor a frász hozta rám vele. James, mondta, soha nem találkoztam még ilyesmivel, ezt meg kellene írni. A proféta szólt belőle, hiszen éppen most írtam meg, és közben eszembe jutott, hogy az eset soha többé nem ismétlődött meg az azóta eltelt 35 év alatt. A kéldélháznál elváltunk, és mindenki ment a maga útjára. Trisztán, aki bizonyára ki akarta köszörülni a csorbát a robbanással indult reggel után, oly lázasan dolgozott a felmosó és a vödörrel a folyosón, mint Nelson admirális matrózai. De amikor Siegfried elhajtott, értelen fejbeszagadt a munka, és ami dönt teletömbe zsebeimet az aznapi körüthoz szükséges eszközökkel, már távozóban benéztem a nappaliba, a fiatalember már kedvenc szépkében terpeskedett. Bementem, és némi meglepetéssel fedeztem fel egy kolbásszal rakott serpenyőt a szén tetején. – Mi ez? – kérdeztem. Tristan rágyújtott egy Woodbine-ra, kiteregette a déli mirort és felrakta a lábát. – Csak előkészítettem az ebédet, öreg fiú. – Ide bent? – Igen, Jim, elegem van már a tűzhelyből. Ráadásul a konyhában nincsen semmi kényelem, arról nem beszélve, hogy milyen átkozott túl messze van. Lenéztem a kunkorodó formátra. – Meg se kell kérdeznem, mi lesz ma ebédre, igaz? <gül> – Nem, hát, öregem! Trisztán angyali mosolyjal tekintett föl az újságjából. Már elindultam kifelé, amikor valami szöget ütött a fejembe. – És hol a krumpli? – A tűzben. – A tűzben? – Igen, bedugtam őket, hat egy kicsit. Felséges ízük lesz. – Ebben biztos vagy? – Tökéletesen, Jim. Én mondom neked, imádni fogod a fősztőmet, amíg csak élsz. Egy óra tájba tértem csak vissza. Trisztán nem volt a nappaliba, de füstülte meg a levegőt, és az éget avar kesenny szaga ütötte meg az óromat. A konyhába találtam rá a fiatal emberre. Nyoma se volt rajta az Uli szalancnak. Kétségbe esetten döfködött egy kupac elszenesedett gömböt. Rábámultam. Mi kezek? – Azok a rohadt, krumplik, Jim. Kicsit elbolintottam, és ez lett a vége. Óvatosan ketté vágtam az egyiket. A színfekete gombóc közepén kivillant egy apró, márványosan világos volt. <gül> Mindössze ennyi maradt az eredeti zöldségből. – Te jó ég, Trisztán! Mit akarsz most tenni? elkínzott pillantást vetett rám. – Kiváljon mindegyiknek a közepét, és összetöröm. Nem tehetek mást. Ezt nem tudtam volna végignézni. Felmentem, megmosakodtam, majd elfoglaltam helyemet az asztalnál. Siegfried már ott ült, és láttam rajta, hogy felderítette a reggeli aprócska győzelem. Joviálisan üdvözölt. James, hát nem átközött eset volt az ott Canby de jó lesik, hogy sikerült megoldani. Ám arcára fogyott a mosoly, amint Tristan megjelent, és letette a tálat. Az egyikből az elmaradhatatlan kolbászok kardikáltak ki, míg a másik valami amorf, sötét-szürke masszát tartalmazott, telehintve a legkülönbözőbb méretű fekete idegen testekkel. – Megmondanád? – érdeklődött Sigfrid baljós nyugalommal. – Mi ez? – az se legyintett. Kolbász és rumpli, mondta könnyedén. Sigfrid jeges pillantást vetett rá. – Ezt kérdezem! – és határozottan a sötét halomra mutatott. – Nos, izé az a krumpli. Tisztán megköszörülte a torkát. Sajnos kissé megégett. A főnököm nem tett megjegyzést. Vészterhes nyugalommal kiszedett egy adagot a tányérjára, szájához emelte a villát, és lassan rákni kezdett. Egyszer-kétszer összerándult, amikor egy keményebb széndarab darab került a foga közé, azután lehúnyta a szemét, és nyelt egyet. Egy pillanatra megmerevedett, aztán mindkét kezét a hasára szorította, és felugrott. – Nem, ebből elég! – üvöltötte. – Hajlandó vagyok mérgezéses eseteket vizsgálni a farmokon, de azt nem tűröm, hogy engem mérgezzenek a saját házamba! Ott hagyta az asztalt, és az ajtó felé csörtetett. Átmegyek ebédelni a droversbe! Útközben újabb görcsrántotta össze. Ismét a gyomrához kapott, és visszanézett. Most legalább tudom mit éreztettek azok a szerencsétlen borjak.